Uma boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente da casa, vereador Guido Mário, demais colegas vereadores vereadoras, pessoal que nos assiste pelos meios de comunicação. Iniciei minha fala noite de hoje até eu vindo de encontro a moção do vereador Adalberto Soares, que é uma notícia bastante importante aqui para nós que vivemos a cultura de todos os âmbitos e eu que tenho sempre trabalhado no meio da cultura gaúcha tradicionalista que é a aprovação da, da Câmara de Deputados Federais de uma ajuda emergencial de 3 bilhões de reais para o setor da cultura. Ela foi aprovada pela Câmara, evidentemente, só falta a sanção do presidente. Mas, de qualquer forma, é muito importante essa, essa ajuda emergencial aí para nós que temos nossos CTGs, nossos artistas locais, que estão com grande dificuldade de manutenção de suas entidades. Então, o MTG, de certa forma, já saiu na frente e criou aqui um link para os CTGs da, do Estado uh, acessarem e já fazerem o seu cadastro, para que, se sendo futuramente aprovada a lei sancionada pelo presidente, já estarão inscritos ali. E eu já vou passar, então, para todos aqui qual que é o link. É o link idcultura.gov.br. Então, fica aí a Os artistas, músicos, os professores, instrutores, todos ficam aí à disposição para serem inscritos para, posteriormente, se sair realmente essa ajuda emergencial, já estarão aí prontos para recebê-lo. Outra coisa importante que eu queria falar na noite de hoje e ressaltar aqui é um pedido que eu fiz logo no início do meu mandato aqui à Secretaria de Obras. que foi concluído nessa semana, então, o, a recolocação de paralelepípedos na rua Armindo Eugênio Borantes Antapontes da Tucanos, onde já estavam quase oito anos sem aquele material, e prejudicando muito o trabalho ali dos, do, do, dos empresários, das pessoas que têm caminhões, que carregam carne, carregam embutidos, piscinas na região, e tinha uma grande dificuldade de passar naquele ponto ali, devido àquela falta de calçamento que prejudicava muito ali uh, o escoamento da produção de todos. Então foi feito essa semana aquele pedaço que ainda faltava, então fica aqui uh, o meu agradecimento juntamente com a população e os moradores do bairro Tucanos, por essa ação da Secretaria de Obras, que muito vem a contribuir futuramente ali para o bairro Tucanos. Também gostaria aqui de indicar de forma verbal uh, que seja feito a recolocação, então, digamos assim, de uh, camada asfáltica ali na frente do mercado Silmas, no bairro Santarém também, que tem um um buraco realmente considerável, então fica aqui a indicação à Secretaria de Obras que faça essa recolocação. Também gostaria de pedir à Secretaria do Meio Ambiente que, que faça na uma limpeza na rua Pedro Emílio Martins, né, que é, eu sempre tenho comentado aqui que é uma rua que tem um tráfego grande, enfim, mas as pessoas, deseducadamente, ficam constantemente colocando lixos ao redor daquela rua, na, na sua lateral. Então hoje tem muito material acumulado lá e aqui fica meu pedido e ao natural também dizendo que a secretaria sempre faz o trabalho, mas infelizmente alguns moradores não sei de que bairro acredita eu que não seja do bairro do Canos, tenham colocado ali diariamente materiais sobre aquela rua Pedro Emílio Martins. Também da mesma forma para a secretaria de obras pediu se eu não sei como está a situação da da máquina Bobcat, né, que faz aquele a limpeza de suas sarjetas aí nos bairros do Canos, Mundo Novo, Campestre, Santarém né? E é de suma importância, já que ali onde tem o calçamento ali diariamente passa um carro e vai jogando material para para os lados. E dessa e também eu queria conseguir pedir mais uma coisa para a secretaria de obras, que seria na Rua Oswaldo Cruz 1136 na empresa que ali foi feito uma colocação de material e necessitaria mais a colocação de alguns canos, né? para aumentar a largura da rua e facilitar assim a passagem uh, do, dos carros e dos pedestres também seria muito importante e também lá no campo do Medonho a possibilidade de colocar uma haste lá na entrada, já que a IGF fez um trabalho bastante intenso lá uma troca de vários postes e alguns postes novos não estão com, esta, com essa haste para colocar a luminária também fica aqui a, o meu pedido então a ao setor de iluminação pública da do município e também tem que dizer aqui que fiquei feliz de participar da, da comissão que foi criada para trabalhar em cima do impacto ambient sobre o corona